Pentru cine bat clopotele? Pista 31 Hai să o luăm domnul, bătrâne, stărui Robert Jordan. Știa că dacă nu-l poate face pe Anselmo să înțeleagă, niciodată nu va fi în stare să-i explice limpede lui Andres. domaior al diviziei trebuie să fie un loc pe care și l-a ales generalul ca să-și orânduiască acolo comandamentul. Generalul comandă o divizie, adică două brigăzi. Nu știu unde se află locul acesta, fiindcă nu eram acolo când și l-a ales generalul. Trebuie să fie probabil o peșteră sau ceva săpat în pământ, una de post și cu multe sârme de telefon trase până acolo. Andres trebuie să întrebe unde se află generalul și unde e Stado major al diviziei. Biletul ăsta trebuie să-l înmâneze generalului, oricelui mai mare peste Stador major al lui, sau unui al cărui nume am să-l scriu eu aici. Unul dintre ăștia trebuie neapărat să se afle acolo, chiar dacă ceilalți or fi plecați să inspecteze pregătirile pentru atac. Acum ai priceput? Da. Atunci adă-l încoace pe Andres, iar eu am să scriu biletul și am să-l pecetluiesc cu ștampila asta. Îi arătă ștampila de cauciuc mică, rotundă și fixată pe suport de lemn, cu sigiliu S.I.A. și tușul tot rotund, vărât într-o cutie de tablă nu mai mare decât o monedă de 50 de cenți, pe care îl purta în buzunar Față de ștampila asta o să arate tot respectul Adă-l încoace pe Andres și am să-i explic și lui Trebuie să plece repede, însă mai înainte trebuie să priceapă bine ce are de făcut Dacă pricep eu, are să priceapă și Andres, dar trebuie să-i lămurești limpede Chestia asta cu state majore și divizii e o mare taină pentru mine eu totdeauna m-am dus în locuri de-astea ca la ceva bine știu dinainte cum ar fi de pildă o casă. La Navaserada, comandamentul se află în hotelul cel vechi. La Guadarama, e într-o casă cu grădină. Dacă e vorba de generalul ăsta, spuse Robert Jordan, atunci are să-l găsească într-un loc foarte apropiat de linia frontului și o să fie un adăpost săpat în pământ ca să stea ferit de avioane. Andres o să-l găsească repede dacă are să întrebe, dar numai să știe cum să întrebe. Și n-are altceva de făcut decât să arate ce am scris eu. Și acum a fugit și adul încoace, fiindcă trebuie să ajungă repede de tot la general. Anselmo ieși din peșteră, aplecându-și capul pe sub pătura atârnată. Robert Jordan început să scrie în carnet. ascultă în inglez, spuse Pablo uitându-se tot la oala cu vin. Acum scriu răspunse Robert Jordan, fără să ridice privirile. Ascultă englez, repetă Pablo, vorbind de dreptul către oala cu vin. Pentru povestea asta nu trebuie să-ți pierzi nădejdea. Chiar și fără sordo avem destui oameni cu care să ocupăm posturile de gardă și să aruncăm podul în aer. Bine, răspunse Robert Jordan, fără să se oprească din scris. Destui oameni, urmă Pablo. Am rămas încântat de câte dibăcii ai dovedit astăzi, ingles, îi spuse Pablo cuvin. Îmi dau seama că ai multă picardia, viclenie. Ești mai iscusit decât mine. Acum am toată încrederea în dibăcia ta. Concentrat asupra raportului către Golz, încercând să-l formuleze în cât mai puține cuvinte, dar să-l facă totuși absolut convingător, Străduindu-se să prezinte în așa fel lucrurile, încât atacul să fie contramandat fără niciun fel de ezitare, dar în același timp să-i convingă că nu încearcă să obțină anularea ordinului de atac de teama vreunei primejdii legate de misiunea lui și că nu dorea nimic altceva decât să-i pună în posesia tuturor elementelor situației, Robert Jordan abia dacă auzea vorbele lui Pablo. Ingles, rosti Pablo. Acum scriu. Îi spuse Robert Jordan fără să ridice privirile Probabil că ar trebui să trimit două copii Își spunea Robert Jordan Dar dacă aș face așa, nu mi-ar mai rămâne oameni destui pentru aruncarea în aer a podului În cazul când totuși va trebui să-l arunc Ce știu eu despre motivele lansării acestui atac? Poate că nu-i decât o încercare de diversiune Poate că vor să retragă anumite unități din vreo altă parte a frontului S-ar putea să urmărească atragerea avioanelor din nord Poate că numai despre așa ceva e vorba Este foarte posibil ca nimeni să nu se aștepte la un succes Parcă ce știu eu Ăsta este raportul meu către Gols Podul nu-l arunc în aer până ce nu pornește atacul Ordinele pe care le-am primit sunt clare Iar dacă atacul este anulat, nu întreprind nicio acțiune sunt însă obligat să păstrez aici destui oameni pentru a-mi asigura un minimum de forțe necesare executării ordinelor. Ce spune Adinaori?" îl întrebă pe Pablo. Că am încredere inglez." Pablo se adresa totualei cu vin. Doamne, cât aș vrea să am și eu," gândi Robert Jordan și își văzu mai departe de scris. Capitolul 30 și acum îndeplinise tot ce avea de îndeplinit în noaptea aceea. Toate ordinele fuseseră rădate. Fiecare știa precis ce are de făcut a doua zi dimineață. Erau trei ceasuri de când plecase Andres. Acum, ori avea să se întâmple odată cu venirea zorilor, ori n-avea să se întâmple deloc. Cred că are să se întâmple, își spuse Robert Jordan pe când cobora de la postul de pe creastă, unde se dusese să stea de vorbă cu Primitivo. Golds organizează și conduce atacul, dar nu are puterea să-l contramandeze. Aprobarea contramandării nu putea fi dată decât de Madrid. Există toate șansele ca nimeni să nu poată trezi pe vreunul dintre cei de la Madrid și chiar dacă i-ar trezi, au să fie mult prea somnoroși pentru a mai putea să gândească. Ar fi trebuit să-i trimită mai devreme vorba lui Golds despre pregătirile ce se fac pentru întâmpinarea atacului, dar cum aș fi putut trimite vorbă despre ceva ce nu se întâmplase încă? Nu au făcut deplasările de forță decât după ce s-a lăsat noaptea. N-au vrut ca mișcările de pe șosea să fie observate de aviație. Și ce să fi fost cu avioanele lor? Ce-a fost cu avioanele acelea ale fașciștilor? Fără îndoială că ai noștri au fost preveniți de avioanele astea dar s-ar putea ca și faștiștii să organizeze cu ele o acțiune diversionistă, prefăcându-se că pregătesc o ofensivă prin Guadalajara. Se bănuia că, în afara celor care acționează în nord, trupe italiene s-ar concentra în Soria și la Siguenza. Cu toate astea, nu dispun de suficiente trupe pentru a organiza simultan două ofensive mari. Imposibil. Prin urmare, nu poate fi vorba decât de un bluff. Doar știm câte trupe au debarcat italienii la Cadiz, luna trecută și cu o lună mai înainte. Și e mereu posibil să încerce încă o dată la Guadalajara, nu prostește ca prima dată, ci pe trei direcții principale, cu forțe care să se resfire și să continue acțiunea de-a lungul căii ferate către partea de vest a platoului. Exista o soluție în stare să le asigure succesul. Io arătase Hans. Prima dată au făcut o mulțime de greșeli. Întreaga concepție fusese greșită, iar la ofensiva pornită în Arganda, împotriva șoselei Madrid-Valencia, nu folosiseră nici măcar o singură unitate dintre cele aruncate în lupte la Guadalajara. Și de ce n-au organizat toate aceste mișcări în mod simultan? De ce? De ce? Când doare o să aflăm de ce? Totuși, noi le-am oprit pe amândouă folosind exact aceleași unități. Niciodată nu le-am fi putut opri dacă și-ar fi aruncat simultan forțele pe ambele direcții Ei, acum gata, nu-ți mai face griji," își spuse Robert Jordan Gândește-te și la minunile care s-au mai petrecut Ori va trebui să arunci mâine dimineață în aer podul acela, ori nu va trebui Dar nu începe acum să te amăgești singur, spunându-ți că nu va trebui să-l arunci Hai să-l arunci într-o zi sau alta ori dacă nu va fi podul ăsta, are să fie un altul. Nu tu hotărăști ce anume are să se facă. Tu te supui ordinelor. Supune-te și încearcă să nu te gândești la ce se ascunde dincolo de ele. În privința acțiunii de acum, ordinele sunt foarte clare, chiar prea clare. Dar nu trebuie să-ți faci griji, nici să te sperii. Fiindcă... De ai să-ți îngădui luxul unei frici normale, frica aceasta îi va molipsi pe cei care trebuie să lucreze împreună cu tine. Dar grozăvia cu capetele tăiate este cumplită, își spuse Robert Jordan. Și bătrânul care a dat peste ei acolo, pe colină, singur, în întuneric. Cum ți-ar fi plăcut să dai tu peste ei în felul ăsta? Întâmplarea asta te-a cutremurat, nu-i așa? Da, te-a făcut să te cutremuri, Jordan. Și nu numai o singură dată te-ai cutremurat pe ziua de astăzi. Dar te-ai comportat bine. Până în prezent, te-ai comportat bine. Te descurci foarte bine pentru un asistent de spaniolă la Universitatea din Montana, glumi Robert Jordan cu sine însuși. Te descurci bine. Dar nu te-a să crezi că ai fi ceva cu totul și cu totul nemai văzut. N-ai făcut cine știe ce îi în asta. Adu-ți aminte fie și numai de Duran care niciodată n-a avut de a face cu militaria. A fost compozitor și campier de vară până la începutul mișcării, iar acum e un general al dracului de destoinic și comandă o brigadă. Pentru Duran, totul a fost la fel de simplu și ușor de învățat, cum ar fi șahul pentru un copil minune cu aplicații spre jocul de șah. Tu ai citit și ai studiat arta războiului încă de când erai copil și bunicul a început să-ți vorbească despre războiul civil american numai că bunicul îi spunea totdeauna războiul rebeliunii. Dar, în comparație cu Duran, erai ca un mare jucător de șah, om în toată firea, pus împotriva unui copil minune. Bravo, Duran! Mi-ar face plăcere să-l mai întâlnesc pe Duran. Hai să-l întâlnești din nou la Gaylord, după ce se va isprăvi povestea asta. Da, după ce se va isprăvi povestea asta. Vezi cât de bine mă comport? Am să-l revăd la Gaylord." Își spuse din nou Robert Jordan când s-o isprăvi povestea asta Hai, nu te mai amăgi singur, își spuse în gând Te descurci foarte bine Când faci lucrurile la rece, fără să te amăgești N-ai să-l mai vezi niciodată pe Duran Și asta n-are nicio importanță Dar nici alt minter nu trebuie să fii, își spuse Nu te lăsa furat de nicio asemenea exuberanță nici resemnarea eroică nu e ceva potrivit. Prin munții ăștia nu vrem niciun fel de cetățeni burdușiți de resemnare eroică. Bunicul tău a luptat patru ani în războiul nostru civil, iar tu abia închei cel din an în războiul acesta. Ți se deschide înainte cale lungă și ești foarte potrivit pentru treaba asta. Iar acum o mai ai și pe Maria. Vezi, ai totul. N-ar trebui să fii îngrijorat. Ce înseamnă o mică încăierare între o ceată de luptători de guerilă și un escadron de cavalerie? Nimic. Și ce dacă le-au tăiat capetele? Are asta vreo însemnătate? Niciuna. Indienii își scalpau totdeauna dușmanii când a fost bunicul la Fort Kearney după război. Îți aduce aminte de dulapul din biroul tatălui tău unde vârfurile de săgeți stăteau rânduite pe un raft. Îți aduci aminte cum stăteau atârnate pe pereți podoabele purtate pe cap de războinici, cu penele lor de vultură atârnând în jos? Îți amintești mirosul pieilor de cer fumate din care fusese răcroiți pantalonii și cămășile? Îți amintești cât de moi erau la pipăit mocasinii brodați? Dar arcul uriaș pentru vânat bizonii rezemat într-un colț al dulapului și cele două tolbe cu săgeți de război și de vânătoare, și ce senzație ai avut când ai strâns în palmă mănunchiul de săgeți? Aduți aminte ceva de felul acesta. Amintește-ți de ceva practic și concret. Amintește-ți de sabia bunicului strălucitoare și bine unsă în teaca adințată și cum îți arăta bunicul cât de mult se subția la lama din pricină că fusese de atâtea ori dată la tocilă. Amintește-ți de pistolul bunicului, sistem Smith-Wesson, era un pistol cu un singur cartuș, model ofițeresc, de calibru 0.32, fără gardă la trăgaci. Avea trăgaciul cu cea mai ușoară și mai lină lunecare pe care l-ai atins brodată și totdeauna era bine uns și țava era curată pe dinăuntru, cu toate că patul era foarte ros, iar metalul cafeniu al țevii și butoiul erau lustruite de pielea tocului. Îl ținea în tocul cu un U și un S pe clapă, și stătea în sertarul dulapului împreună cu tot acâmul de ungere și curățire și cu 200 de cartușe. Iar cutiile de carton în care se aflau cartușele erau legate frumos, cu sfoară ceruită. Ți se îngăduia să-l scoți din sertar și să te uiți la el. Mănuiește-l cum îți place. Asta era vorba bunicului. Dar nu ți se îngăduia să te joci cu el, fiindcă era o armă serioasă l a întrebat odată pe bunic dacă a omorât vreun om cu el și ți-a răspuns simplu Da Pe urmă iar l a întrebat Când bunicule? Și bunicul ți-a răspuns În războiul rebeliunii și mai pe urmă Ai întrebat Hai să-mi povestești și mie bunicule? Și ți-a răspuns Nu-mi place să vorbesc despre asta, Robert Iar mai târziu, după ce tatăl tău s-a împușcat chiar cu pistolul ăsta Și tu ai venit de la școală și a avut loc în mormântarea Coronerul ți l-a dat în când a încheiat ancheta și ți-a spus, Bob, îmi închipui că vrei să păstrezi pistolul. Datoria mi-ar cere să-l rețin, dar știu că tatăl tău ținea foarte mult la el, fiindcă taică său îl purtase în tot timpul războiului și l-a avut chiar înainte de a se înrola prima oară în cavalerie și mai e încă un pistol al dracului de bun. L-am încercat eu azi după amiază. N-aruncă un glonț prea grozav, dar trage pe cinste." Pusese pistolul deret în sertarul dulapului la locul lui de totdeauna, dar a doua zi îl scosese din nou și se dusese călare peste munți până dincolo de Red Lodge, împreună cu Ceab, pe locurile unde au construit acum șoseaua către Cook City, prin cătoare și pe la platoul de la colțul ursului, iar sus unde vântul și pe creste zăpada nu se topește nici în toiul verii, s-au oprit pe malul lacului despre care se spunea că e adânc de 800 de picioare și sticlea verzui întunecat și ceab a rămas să țină caii și el s-a urcat pe o stâncă, s-a plecat și și-a văzut imaginea neclintită oglinda apei, S-a văzut cu pistolul în mână, apoi a dat drumul desfăcându-și degetele de pe capătul țevii și l-a văzut cum se scufundă în apă și apa bolborosește în urma lui, iar pistolul se arăta doar ca un mărunt breloc de ceas înainte de a se pierde în limpezimea lacului. Pe urma a de pe stânca, a sărit în șa și în aceeași clipa a strâns cu atâtea înverșunare din pinteni că bătrâna Bes a pornit să facă berbeceasca, sărind ca o capră nebunită. A lăsat-o să sară cât a vrut pe lângă marginea lacului, iar când s-a potolit, s-au întors la apotecă și au plecat spre casă. Bob, eu știu de ce ai făcut așa cu pistolul cel vechi," i-a spus ceab. Bine, atunci nu mai e nevoie să vorbim despre asta," i-a răspuns. Niciodată n-au mai vorbit despre acea întâmplare și astfel s-a sfârșit cu armele bunicului, în afară de sabie. Sabia o mai avea și acum în cufer împreună cu celelalte lucruri ale sale, Acolo, la Misula. Oare ce-ar fi avut de zis bunicul despre situația de acum, gândi Robert Jordan. Bunicul fusese un ostaș grozav, așa spunea toată lumea. Spuneau că de-ar fi fost el lângă Caster în ziua aceea, niciodată nu l-ar fi lăsat să fie dus de nas așa cum a fost dus. Cum ar fi fost cu putință să nu vadă el fumul ori praful din jurul așezărilor de indiene adunate pe valea de lângă cornul mic, afară de cazul când ar fi fost o dimineață foarte cețoasă? Dar n-a fost niciun fel de ceață. Tare aș vrea să fie bunicul aici, în locul meu. Ei, poate că până mâine seară o să fim împreună cu toții. Dacă ar exista o prostie din asta agogonată cum e lumea de dincolo, dar sunt sigur că nu există, își spuse Robert Jordan, fără îndoială că mi-ar face mare plăcere să mai stau de vorbă cu el Fiindcă aș vrea să aflu o mulțime de lucruri Acum am dreptul să-l întreb pentru că am fost nevoit să fac și eu multe lucruri de același fel Acum nu cred că s-ar mai supăra dacă și îndrăzni să-l întreb Înainte n-aveam dreptul să întreb Înțeleg de ce nu mi-a spus, din pricină că nu mă cunoștea Dar acum cred că ne-am înțelege foarte bine în clipa de față aș vrea foarte mult să stau de vorbă cu el și să-i cer sfatul. Dă-o dracului, chiar dacă nu mi-ar da niciun sfat, tot mi-ar plăcea să stau de vorbă cu el. Mare porcărie că între oameni ca noi se întinde o asemenea prăpastie de timp. Pe urmă, rămânând așa fundat în gânduri, își dădu seama că dar exista ceva asemănător cu o întâlnire pe altă lume și pe el și pe bunic, ar stânjenii cumplit prezența tatălui său. Dar orice om are dreptul să facă ce a făcut tata, gândi Robert. Însă nu e o faptă frumoasă. O înțeleg, însă nu o aprob." Dar într-adevăr o înțelegi? Sigur că o înțeleg, dar... exact, dar trebuie să fii îngrozitor de preocupat de tine însuți ca să treci la o asemenea faptă." Of, drace, tare aș vrea să fie bunicul aici, gândi Robert Jordan. Vreau un ceas măcar." Poate că el mi-a lăsat puținul cel am prin mijlocirea celui care a folosit prost pistolul. Poate că asta e singura legătură dintre noi. Dă-o, dracului! Chiar că dă-o, dracului! Dar aș fi vrut ca prăpastia de timp să nu fie atât de adâncă și să pot învăța de la el tot ce n-a avut cum să mă învețe celălalt niciodată. Dar dacă toată frica pe care a trebuit să o trăiască, să o domine și până la urmă pur și simplu să o lepede în cei patru ani de război și după aceea în luptele cu indienii, deși campania împotriva indienilor nu putea să-i pricinuiască cine știe ce frică, a făcut din celălalt un cobarde, așa cum se întâmplă aproape întotdeauna cu a doua generație de matadori. Dacă s-a întâmplat așa... Și oare seva cea bună n-a făcut decât să se scurgă prin celălalt, pentru că abia pe urmă să iasă din nou la iveală? Niciodată n-am să uit cât de cumplit m-a durut când mi-am dat pentru prima oară seama că a fost un cobarde Hai, spune-o pe limba ta, un laș E mai ușor după ce ai rostit cuvântul și n-are niciun rost să vorbești despre un ticalos folosind termeni străini Și cu toate astea n-a fost un ticalos N-a fost decât un laș, iar ăsta este cel mai mare ghinion pe care îl poate avea un om. Fiindcă. de n-ar fi fost un laș, ar fi ținut piept femeii aceleia și nu s-ar fi lăsat torturat de ea. Oare ce fel de om aș fi fost eu dacă s-ar fi însurat cu o altă femeie? Asta e ceva ce n-ai să știi niciodată, gândi Robert Jordan și un zâmbet îi flutură pe buze. Poate că răutatea ei a suplinit ce lipsea în celălalt. Și tu? Las-o puțin mai domol. Nu începe să te referi la seva cea bună și la alte lucruri dintre astea până nu treci până ce ai de trecut mâine dimineață. Nu te umfla în pene până n-a sosit vremea. Și la urma urmei să nu te umfli în pene deloc. O să vedem noi mâine ce fel de seva ai în tine." Dar început din nou să se gândească la bunic. George Custer nu era un comandant de cavalerie inteligent, Robert," spusese bunicul. Nici măcar ca om nu era deștept. Își aducea aminte câte indignare îi stărniseră atunci cuvintele acestea ale bunicului, fiindcă nu putea admite să-l vorbească cineva de rău pe viteazul îmbrăcat în cămașă de piele cu pletele galbene fluturând în vânt, care stătea falnic pe vârful unei movile și ținea în mână pistolul cât toate zilele, în vreme ce indienii Siux se îmbulzeau în jurul lui așa cum se vedea în vechea litografie atârnată pe peretele sălii de biliard din Red Lodge. Nu avea decât o grozavă îndemânare de a se vără singur în încurcături și de a ieși apoi din ele, continuase bunicul. iar La cornul mic s-a vărit în încurcătură, dar de ieșit n-a mai putut să iasă. Phil Sheridan a fost într-adevăr un tip deștept, și tot așa Jeb Stuart. Dar John Mosby a fost cel mai strălucit comandant de cavalerie care a trăit vreodată. Printre lucrurile lui din cuferul de la Misula avea și o scrisoare a generalului Phil Sheridan, către veșnicul Kilpatrick, zis și ucide cai sub el, în care se spunea că bunicul lui e comandant de cavalerie mai destoinic chiar decât John Mosby. Ar trebui să-i povestesc lui Golf despre bunicul," gândi Robert Jordan. Probabil că nici n-a auzit de numele lui. Probabil că n-a auzit nici de John Mosby. Totuși englezii au auzit cu toții despre ei." fiindcă în Anglia se învață în școl despre războiul nostru civil, mult mai multe decât pe continent. Carcov a spus că după ce se termină războiul, aș putea să mă duc la Moscova, dacă aș vrea, la Institutul Lenin. A spus chiar că aș putea să urmez cursurile Academiei Militare a Armatei Roșii, dacă aș vrea. Mă întreb ce-ar zice bunicul despre treaba asta. Bunicul, omul care niciodată în viața lui nu s-a așezat cu bună știință la aceeași masă cu un simpatizant al Partidului Democrat Numai că eu nu vreau să fiu soldat, își spuse Robert Jordan O știu bine, așa că să nu mai vorbim Nu vreau decât să câștigăm războiul ăsta Am impresia că soldații într-adevăr buni mai sunt într-adevăr buni pentru puține alte îndeledniciri, Gândi Robert Jordan Dar asta se vede cât de acolo că nu-i adevărat N-ai decât să te gândești la Napoleon și la Wellington. Te-ai de tot în seara asta, își spuse Robert Jordan. De obicei, gândurile îi țineau o tovărășie foarte plăcută și la fel fusese și în noaptea aceea, atâta vreme cât se gândise la bunicul lui. Dar gândul la taicăsu îl dase peste cap. Îl înțelesese pe taică îi iertase toate și îl compătimea. Dar îi era rușine de el. Mai bine nu te-ai mai gândit deloc. Își spuse Robert Jordan. În curând ai să fii împreună cu Maria și atunci nu va mai fi nevoie să gândești. Ăsta e cel mai bun lucru acum, când totul e pus la cale. Când te-ai concentrat adânc și îndelunga asupra unui subiect, nu te mai poți opri și mintea continuă să alerge înainte ca o roată care se învârtește în gol. Mai bine nu te gândi deloc. Dar hai să zicem," își spuse Robert Jordan. Hai să zicem că bombardamentul de aviație distruge toate tunurile antitank și face zob pozițiile inamicului și tancurile sunt măcar de data asta în stare să urce orice înălțime o fie în fața lor. Și Gols al nostru izbutește să pună în mișcare adunătura aceea de bețivi, pierdevară, fanatici și eroi care alcătuiesc brigada a 16 -a. Iar despre oamenii lui Duran, adică cealaltă brigada a lui Gols, știu cât de bun sunt... Și mâine noapte suntem în Segovia." Da, doar să zicem," își spuse Robert Jordan. Eu am să o iau spre la granja, se gândi el, dar va trebui mai întâi să arunci în aer podul ăsta," își dădu el deodată seama. Nu va avea loc niciun fel de contramandare, fiindcă presupunerile făcute de tine până mai adinea ori sunt tocmai modul cum văd desfășurarea atacului cei care l-au ordonat." Da." Va trebui să arunci podul în aer," înțelese Robert Jordan cu toată convingerea. Ce o să-i se întâmple lui Andres nu are niciun fel de importanță. Și pe când cobora cărarea pe întuneric, însoțit doar de simțământul liniștitor că terminase tot ce mai avea de făcut în următoarele patru ceasuri și de încrederea căpătată de pe urma amintirilor privitoare la fapte concrete, convingerea că, fără nicio îndoială, va trebui să arunce podul în aer, I se reversă în suflet aproape ca o mulțumire. Nesiguranța, povara sentimentului că nu se poate bizui pe nimic cert, asemănătoare cu starea celui ce nu știe dacă, din pricina unor confuzii privitoare la data stabilită, musafirii vor veni sau nu atunci când îi așteaptă, sentiment ce nu-l părăsise nicio clipă după plecarea lui Andres cu raportul către Golz, dispăruse fără urmă. Era convins acum că balul va începe. E mult mai bine să fii sigur." Își spuse Robert Jordan Totdeauna e mult mai bine să fii sigur Capitolul 31 Se aflau din nou împreună în sacul de dormit Și era la un ceas târziu al nopții de pe urmă Maria stătea lipită de el Și Robert Jordan îi simțea moliciunea prelungă a coapselor Alături de coapsa lui Și sânii erau ca două mici coline Ce se înalță pe o câmpie întinsă Unde se găsește o fântână iar capătul câmpiei scăpa dintre coline, era valea gâtului ei și acolo își odihnea acum buzele. Ședea mișcat și nu se gândea la nimic și ea îl mângâia cu palma pe creștet. Roberto, șopti stins Maria, sărutându-l. mi rușine. Nu vreau să te dezamăgesc, dar simt multă amărăciune și mare durere. Nu cred că am să-ți pot fi de vreun folos. Totdeauna e multă amărăciune și mare durere. Îi spuse Robert Jordan Nu e purașule, nu e nimic Nu o să facem nimic ce ți-ar putea pricinui vreun rău Nu despre asta e vorba E că nu sunt în stare să te întâmpin așa cum îmi dorește inima N-are nicio însemnătate, e ceva trecător Suntem amândoi dacă dormim împreună Da, dar sunt rușinată Cred că se trage de când mi-au făcut atunci Nu-i de la tine și de la mine Hai să nu mai vorbim despre asemenea treburi. Nici eu nu vreau să mai vorbim, dar vreau să spun că nu mă pot împăca deloc cu gândul că te nemulțumesc tocmai acum în noaptea asta și am căutat să-mi cer iertare. Ascultă, iepurașule, zise Robert Jordan. Toate necazurile astea trec și nu lasă nicio urmă. Dar se gândea, pentru ultima noapte nu-i chiar un noroc. Pe urmă se simți rușinat și spuse... Lipește-te tare de mine, iepurașule. Te iubesc tot atât de mult când te simt lipită de mine aici, în întuneric, ca și atunci când facem dragoste. Mi-e de rușine, fiindcă am crezut că în noaptea asta ar putea să fie încă o dată cum a fost acolo pe munte când veneam de la El Sordo. Cheva, îi spuse Robert Jordan. Doar nu se întâmplă în fiecare zi. Îmi place așa tot atât de mult ca și alt minteri. Mințea? Dându-și deoparte nemulțumirea. O să rămânem aici cu minți și înlănțuiți și o să dormim. Hai să stăm de vorbă. Te cunosc foarte puțin din câte am vorbit amândoi. Să vorbim despre mine și despre treaba pe care o ai tu de făcut? Mi-ar plăcea să înțeleg cât mai multe din câte ai de făcut." Nu," îi răspunse, Destinzându-se cu totul în lungimea sacului Și rămânând nemişcat Cu obrazul sprijinit de umărul ei Și ținându-și sub cap brațul stâng Cel mai înțelept lucru E să nu vorbim despre ziua de mâine Și nici despre cele ce s-au întâmplat astăzi Acuma nu trebuie să pomenim Despre ce am pierdut Iar ce avem de făcut mâine O să facem Nu ți-e frică? Cheva, zise fata Mie totdeauna mi-e frică Dar acum mi-e așa de frică pentru tine că nu mai am cum mă gândi la ce mi se întâmplă mie Nu trebuie să-ți fie frică, iepurașule Am trecut eu prin multe încercări, chiar mai rele decât astea, minții Robert Jordan Și, capitulând deodată în fața ispitei, în fața desfătării de a trece pe tărâmul visurilor, spuse Hai să vorbim despre Madrid și despre ce o să facem noi acolo Bine, în cuvință Maria Și pe urmă, Roberto, îmi pare rău că te-am dezamăgit nu se află și altceva ce aș putea face pentru tine?" O mângâie pe cap, o sărută, se lipidea ea și rămase acolo întins și nemişcat, ascultând tăcerea nopții. Poți să vorbești cu mine despre Madrid," spuse Robert Jordan și gândi. Am să păstrez pentru ziua de mâine tot ce-mi prisosește acum. Mâine o să am nevoie de tot ce-mi prisosește astăzi. Nu există cetindebrad să aibă atâta nevoie cât o să am eu mâine." Cum îl chema pe cel din Biblie care își arunca mânța pe pământ? Onan. Și ce s-a întâmplat până la urmă cu Onan? Nu mi-aduc aminte să mai fi auzit ceva despre el. Și zâmbi în întuneric. Apoi capitulă din nou și alunecă în lumea închipuirii, simțind o voluptate a supunerii sub visurilor, asemănătoare cu împlinirea unei satisfacții sexuale ce poate veni în timpul nopții, când nu există înțelegere, ci doar deliciul satisfacției.